Nu kör vi igång det e avsnittet av Supporterpodden på 65an eh, Nu sitter vi här efter att ha förlorat på parken för första gången sedan den 20 maj förra året När vi förlorade med 0-1 mot Assyriska i Norrättan eh, Och Assyriska visade sig sedan bli ett ganska eh, stryklag Men det är ju inte Varberg eller vad säger ni? Eh, nej de är ingen stryklag, det var sjätte raka eh, På ett vis en förlust som det finns så mycket att säga om Samtidigt som den känns onödig. Mm. Eh, vi eh, tog ju ledningen där med 1-0. Eh, och fram till dess hade vi ganska bra spel. Ja, det tycker jag. Med. Vi, eh, vi har ett par farliga inspel, framförallt från ett par en eller två gånger när Brian kommer runt och eh, får in den Sen skapar vi kanske inget farligt där. Men eh, Boris mål, det är väl. Ja, det är väl Vi kanske inte. Det är svårt att hoppas kanske att vi ska få se ett vackrare år i år. Jag vet inte. Det är svårt att säga att det är årets mål redan. Den till exempel Brian gjorde också ett väldigt snyggt mål senast mot ÖS, men det är ett fruktansvärt ja. svårt skott. Ja, det är underbart och, och ganska direkt efteråt så tog vi Helgren också ett skott utifrån som var gick mm. i och för sig kanske en halv meter över, men som ändå var liksom Pressat och Bra, sikt bra siktat Så jag helt plötsligt så tänkt Vi har ju skällt lite i podden tidigare På att de skjut för lite Så det är väl ungefär som att De lyssnar på oss Men de får lyssna lite mer så vinner vi nästa gång mm. eh, Vi glömde egentligen presentera oss eh, Som är med här idag i podden också eh, Det är jag, Joakim Lindborg Vi har Fredrik Persson-Lausen med oss Vi har Emil Larsson Och Filip eh, Zäter Varmt välkomna som vi brukar säga tack tack, tack tack Vi var så sugna på att gå in på matchen Så vi, vi glömde bort det Men vi tog det nu istället Man måste ju också kort konstatera att Konkurrensen om att få en startplats i podden Är ju nästan lika hård som den i VSK Vi har bred trupp Det är många petningar Och det är väl bara Jocke som har en stamplats Du är alltså truppens Skarvan Ja precis Välkommen föregå direkt om man inte får bli till ja, för att det att är... skicka folk härifrån ja, som inte fick plats i dagens trupp. Så är det. Ja, kompis tar ut mig själv varje gång. Första, ja. första namnet jag skriver ner varje gång. Mitt eget. Så det är du som är kompisuttagningen? Ja, det är så kan man säga. Ja. På tal om det, Kompisuttagningen. vad kommer vi till? Det är det största... Diskussionen på sociala medier. Just nu. Ja, men ska vi inte. Ja, det, det, men ja, sociala medier det, är ju en dålig det. måttstock på vad som är viktigt vad som är viktigt. Vi Jag tycker det ändå var lite så intressant att se att eh, vi tappade spelet efter målet. Mm. På ett, att matchbilden förändrades förändrades ganska markant. Jag tänkte att det skulle vara perfekt för oss att få det målet och så hade vi kunnat. ...vilat och var smarta och använda omställningar, men så blev det inte riktigt. Det var nästan så att de fick, eh, kanske inte direkt vid målet med ett par minuter efter sen, så att det var de som fick energin och kunde ta över och föra spelet. Ja, så var det ju faktiskt. Det är lite synd. För att, men det är lite som det såg ut mot, vi såg lite av matchen senast när de spelade mot Brage Och då var Brage också väldigt pigga i början och sen tog Varberg över där efter en kvart 20 någonting. Men det var lite liknande i dagens match faktiskt Så jag vet inte vad det är, det är kanske något hos Varberg egentligen som nu får vi in ett mål där Och det är ju väldigt bra för oss såklart, men vi kan inte riktigt ja, men hålla kvar vid det eller vad man ska säga jag tycker egentligen det blir lite liknande i andra halvveck När vi har nick och ett läge till I för mig första 5-6-7 minuterna Och inleder rätt pickt Men sen efter det tycker jag de ganska fort tar över igen Och de, får, ja, de kommer igenom och skapar en del chanser Tycker de var väldigt bra på att uh... Och hålla ihop sina lagdelar men ja. flytta folk Alltså de var väldigt snabba på att ha mycket folk På rätt sida boll Vilket gjorde att det var svårt att ställa om mot De var väldigt snabba. Men när de väl gick framåt Så kom de med väldigt mycket folk Hela tiden Vilket gjorde jobbet. jobbigt Jag var imponerad både av Varberg som, som lag Plus att jag tycker det syntes Att de hade liksom en hel del spelare Med Ja, men med bra kvalitet Det var distinkt De kunde göra, göra liksom sina, Vinna sina en mot en situationer Och eh, samtidigt bollsäkra Och eh, fysiskt starkare Jobbigt lag att, att möta Nej, Jag hade väl misstänkt lite inför, eller misstänkt Man har ju sett att De har vunnit fem raka nu i inledningen eh, Vilket av många Ändå är någon form av skräll Att de har gått så bra Och jag hade väl en förhoppning om att ja, Nu kommer de hit, vi kan syna dem och visa att de inte är så bra egentligen. Men jag måste säga att jag blev väldigt imponerad av Warbears spel. Sen kan man säga vad man vill om vårt eget spel. Men Warbe imponerade för mig. Jag blev totalt avklädd efter senaste podden där jag trodde att det var inte ett problem att slå det här laget. Alltså bry sig om att de var etta i tabellen. Jag trodde vi skulle lösa det här ändå, oavsett tabellplaceringen. Utan var de kommer ifrån att vi ändå kunde göra vårt jobb. Men jag, jag får ju backa. Det här gick ju inte som vi ville i alla fall. Samtidigt, så tror jag att du egentligen är enkelt har sett på spåren för var bara är bra. Men eh, de är inte oslagbara, alltså. Och vi gör ju inte en toppmatch. Jag tror Verkligen. att det här liksom dagens match blir lite så här: en bekräftelse av det här man har haft på Ken att på den här nivån i den här serien så måste vi. Ligga väldigt nära vårt max eh, Både individuellt och som lag för att få med oss poäng eh, Men uh, Örgryter borta var ju liksom egentligen en helt jäkla oklanderlig insats Det finns liksom ingenting att anmärka på Det eh, var ingen som följde ramen, taktiskt perfekt Och då liksom går det vägen när några av våra så nyckelspelare idag inte liksom, och våra poängspelare inte förmår liksom så bryta mönster när vi igen slarvar lite Jag tycker det är mer slarv i backlinjen deras de gör ett snyggt mål när de liksom rullar upp oss med deras första mål känns ju som en så här vad fan bort med bollen det är några ja, ja, det är det, en det. situation som uppstår liksom det känns i, och det var, och jag tyckte vi var lite tillbaka i det där eh, Och då, då blev vi straffade Det är väl lite så man kan säga att det känns nu de sex inledare att vi är lite Fram och tillbaka när det gäller insatser Och kvaliteten där att vi Har haft en förmåga att liksom gå ner I kvalitet eh, Efter Mjällby Borta Lyckades vända och tillbaka mot Trädeborg eh, Först gör vi en rätt bra insats Och sen mot Öjs och det är väl, man får väl hoppas att vi klarar av att göra något liknande nu Efter den här insatsen Och stötta tillbaka på att göra en bättre insats I nästa det är österborta va mm, så är det. Ja. Samtidigt så tänker jag så här att Det är liksom ändå serieledaren som kommer på besök De har vunnit fem raka innan den här matchen Sex raka nu De slog Brage på deras hemmaplan också Senast Det är egentligen det är klart att vi, vi vill vinna hemma. Så är det ju. Men det är ingen skam att åka på torsk här ändå. Nej, det är ingen skam. Absolut inte. Jag menar, det är lite svårt. Så är det ju alltid. Det är lite svårt att veta vad de enskilda resultaten kommer att vara värda i slutändan. Det kanske visar sig att den här segeln borta mot BP som vi tänkte liksom shit, det här är en seriefavorit vi vinner mot borta. Kanske visar sig att det är en nedflyttningskandidat vi slog istället. Så det, det är svårt att... Och säga, men visst, det är ingen skam Det var ingen katastrofinsats Inte på något vis Men med lite mer skärpa så Hade vi kunnat få med oss en, en poäng, ändå eh, vad, vad tycker ni så här Uppställning Byten mm. vad, vad tänker ni om det? Vi har, vi har, ju, varit inne, vi har ju en bred trupp eh, Gjorde vi bruk av den På bästa sätt idag? Eh, uppställningen tycker jag är inte så mycket att orda om Egentligen eh, det är ju, Carlos är avstängd eh, Boris går in och tar den platsen Det är ganska naturligt Boris spelar där tidigare i säsongen eh, Vi vann senast Det finns egentligen ingen anledning Till att ändra om I truppen Eller i starta elvan som, som jag ser det eh, Sen byterna eh, Vad gjorde vi? Vi satte in Skog, vi satte in Dogge Vad var någon mer byte? Emir kom in i stället för Boris va? Ja mm. ah, just det på slutet och Där vi körde Försökte lasta upp Där vi körde en någon form av 3-2-5 uppställning Ja vi kastade ju fram Birisha också Ja också Jag tyckte det var Kändes helt rätt Och riktigt att Skog Fick tid, Ty Skog var ju gjort ett jättebra Inhopp mot Argryte Och var liksom, så här spelade fram Till det, det som, som mm. blev straffen Och så generellt Piggy, tycker han gjorde ett bra inhopp Idag också. Han är väl den som hoppar in och verkligen gör Någonting som man kan se Och bedöma som bra De andra bitarna känns inte som de ger lika mycket Men Skog tycker jag ändå kommer in och visar något Idag ja, Samtidigt så ty jag tyckte jag också Det var ju det var många som inte presterade på eller, Det hände inte särskilt mycket på, på Tronés kant Han gjorde ju kanske sin sämsta match i år Karvan tyckte inte heller var lika bra som man var mot Örgryte borta Så det var liksom okej okay att byta ja. centralt också Men ja, sen funderar jag lite på det här när vi lastar fram så mycket folk På ett vis var det bra, vi fick lite tryck Men det kändes, jag tänkte eftersom vi gjorde byte och skol känns... kom in i spel Att vi liksom gav upp vår idé lite också men, men det där vet jag inte. Men lite mm. så var att vi hade det var ganska mycket tid kvar. Ja, någonstans kändes det lite, alltså, är det lätt att dumma någon, men det känns lite desperat när vi går på med Slänger in våra offensiva spelare. Lite lätt, vi slänger in Doge, vi slänger in, eh, dog, vi slänger in eh, Emir, vi slänger in Skog. Men vi kan ju konstatera att det vi saknar Det här är ju faktiskt Modja Alltså nu, ja, nu kan vi inte ja. göra någonting åt det Men Modja, det här blir tydligt Med den här ma matchen Vad vi saknar i Modja Vad han gör, alltså hans mittfelspel En spel, vad han gör egentligen liksom. Vad tur att han kom tillbaka Eller och, ble, blev kvar och, för Ja, den ja den precis, gruppen, det är konstatera. får jag verkligen känna för liksom, man märker idag att det, det känns lite desperat det vi gör. Liksom vi är vi, vi grejer i anfallet men det är liksom egentligen problemet, jag är inget jävla geni men liksom det känns som att det är, liksom, det är i mitten vi har problem. det är inte anfallet, vi kan skicka in, publiken, kan gapa in efter doggy och så vidare och vi ska inspela det offensivt men det är i mitten där vi fortfarande har problemet i den här matchen där vi tappar bollar, alltså det är ju spel vi, vi saknar Alltså det är min åsikt inte riktigt de offensiva bytena Som egentligen är poängen i Jag matchen. tycker vi flera gånger För jag tycker även om har över spelet i första halvlek Så tycker jag att vi försvarar oss Hyfsat bra som kollektiv Men när vi får bollen Så känns det som att Vi inte har mitt mittfält att spela upp på Och Kalvarna får inte fast bollen heller så bollen kommer väldigt snabbt tillbaka Till Barberg som får fortsätta mm, Försöka ja. Och det där ja, Där känner jag väl ändå att eh, Alltså Carlos hade ju verkligen varit nyttig Och samma sak Om man ser som en sån som Simon som har visat väldigt hög kvalitet Idag har han också ett par bolltapp Som inte alltid känns bra på mitten Det är Det, klar, nej, det känns som att mittfält, Det Där hade vi behövt Nej, men jag, det det jag, jag, jag tycker det stämmer. och, och Jag tror att Mordja är också sån. Han, han gör ju andra bättre runt mm. omkring så Han ja. avlastar ju. Han tar ju liksom ett otroligt stort ansvar eh, att fördela boll, Men ju, och, jag tycker också liksom i det här när de ändå så kunde springa igenom oss ganska lätt. Det, det är ju liksom det där, den där yes. ytan som han är ja. väldigt bra på att stänga igen. Ja. Och på både så både smart och, han är ju en jäkligt bra tvåvägsspelare mm. Det har jag verkligen visat den här säsongen Ja, ja Framförallt Nej men jag tycker det tycker jag betyder. tydligt Framförallt i andra tycker och Många av deras lägen är att Vårt mittspel är överspelat helt enkelt Och de får anfalla med Och som du var inne på Fredrik De anfaller med ganska många, mycket folk Och de får anfalla mot våran backlin Och då kanske de är fem mot 4, 5 mot tre Ett par gånger Och då skapar de ju en, bra, en hel del bra lägen också Ja Sen tycker jag att äh, Att Varberg är bra Alltså det, det är liksom Vi kan sitta och, ja. och prata om Mycket vad liksom Vi skulle ha gjort bättre och så vidare Men, men äh, Varberg är bra ja. de, de leder den här serien Och, och vi förstår liksom, Tidigare matcherna så är de det väl förtjänt. Det ser vi här idag också Alltså de har ett väldigt aggressivt pressspel Över hela banan Och de är kliniska När de mm. får målchanser Och ja, men de är bra mm. ja, men de, de har kvalitet De kändes ju på, på många vis Som eh, Ja, men de kändes faktiskt som att de var lite från ett snap upp också för att de var jag lite så såhär Alltså ja. hur var känslan? Nej men jag typ, att de var, de var också liksom så här otrevliga ja. och eh, småfula och eh, smarta eh, Filmar när det behövs, låter tiden gå, alltså det var så här, mm. eh, Ja men, men det, det kändes lite mer fullvuxet, ja. de är lite mm. mer vana Spelmässigt tycker jag det är väl mer gissning Men känns som att de är någonstans dit vi vill komma alltså, De gör mycket bra när de har bollen i laget När de har possession Samtidigt gör de deras spelvändning väldigt bra Idag tycker jag att när vi har chansen till spelvändningar Så slår vi Vi slår ofta bort den första bollen redan Och då får vi mycket svårare att skapa något Och hota dem kan man som mm. vi är ju inte fotbollsanalytikernas A-lag utan. Support. Det vill vi ju vara. <laughs> Mer A-lagare. Ja. Du, du, du är här för att bli så här ja, ja. till valfri tv studio Ja, ja. Vi, vi ska köra. Nej, jag tycker är bra i Martina Åsland. Martin Åsland <laughs> är ju en, en tagg i, tag i mig. Så, ja. ja för mig är nummer ni ja. Idag är det nummer nion, ja. mig Han var otroligt Tyvärr var han väldigt bra ja. Men han var ju ett jävla svin ja. Också det här när, när Berisha förvisso liksom ja. gjorde högspark ja, ja. Men inte var i närheten av hans ansikte Och liksom dyker och har ont i näsan Och rullar runt ja. Och, ja, men... Det är otroligt jobbigt Med svin som dessutom är bra ja, det tycker är det. Jag det, samt, det kommer ihåg det när vi mötte Basalund samt... borta i kuppen för några år sedan Och vi tyckte Kenny Pavy betedde sig på ett visst sätt Och han fick köra en del Det slutar ju med att han gör hat och Och vi åker ur den här kuppen så det... man, man märker ju ändå samtidigt liksom, Ett lag som kommer med total Jävla självförtroende Alltså Det är en helt annan grej vad vi gör Visst vi borde ha tagit med oss mer Från det i Men där är självförtroende vi möter Alltså på ett helt annat sätt Alltså de, de litar på det de gör ja. och de fortsätter att ha det, sin gameplan. Det är inte så att vi inte hade kunnat ryck, rycka på det. Eh, men eh, alltså har vi inte vårt mittfältsspel med med Modja och vår stabilitet där. Det, alltså, det är enkla grejer men de har sitt självförtroende. De kommer spela sig ifrån det. De är jävligt självförtroende. Alltså, de har ett självförtroende och de fortsätter att ösa på. Ja. Ska vi har vi sagt det vi ska säga om den här matchen? Jag vet inte. Det sa vi att ett mål målet är fruktansvärt onödigt. Att, ja, att, att vi ja det många, ja, i alla fall. Att vi, men, den bollen måste ju vara bort, ja, det är bort i flera led så ligger det där och ska, ja. Ja. så vi sa faktiskt det ja, men jag bör... tycker det var så dåligt att vi faktiskt kan ja, det säga det. Det. Ja. Ja. Jag, jag ville ta upp det igen sen jag mm. men då, måste vi en, ja, då är det nästan som att man vill flytta fram Boris snygga mål också, ja, det, också lyfta, det gav ja. inget idag men det är ändå otroligt vackert det eftersom vi kan man Ja det är det. Det var... men eftersom nu då håller på att runda av själva matchsnacket snacket med, med highlights så äh, var ju Anton, gjorde en sån här busterreddning. Det var en väldigt snyg bisakelet då. Det var ju var inte det? Ja, det var det. Som <laughs> som, <laughs> som där höll på att styla och höll på att göra mål. Och, äh, han stod ju för, nästan nu på målområdets yes, det, linje, det det yes, i alla fall innanför yes. straffpunkten. Och äh, Anton äh, gör en liksom dunne parad och får upp den i, i ribban. Så, men sen han, hade ju, var började de också någon annan chans där om vi ser precis på ett mål för ja, att de skulle missa en över. Här <laughs> ja, de kunde ju punktera, men så. att Anton som sådana där det är han är han är viktig. Han är väldigt viktig. Var det väldigt i alla matcher hittills. Det... Ska vi prata? Jag vill, jag vill ändå säga. För att göra en liten radioövergång kan vi ja. inte prata Stämning och arrangemang Support och kultur Det var ju budskapsbanderoll Innan, vad stod det på den? Äh, vad stod det på den? Det stod... Pyroteknik är inget brott Här var avstängningar Ja, det har ju blivit avstängningar I samband med pyroteknik Och det protesterades mot det Innan matchen Och även bitvis under matchen som sig bör kan man väl tycka, eller vad säger ni? Absolut, jag menar speciellt då, Dels så är det ju det som sker på vår läktare Men sen det, den utvecklingen som har varit de senaste veckorna Från så här, polisens sida generellt Så är det ju en slags krigsförklaring mot supporterkultur Med liksom regler för flaggor, med de här visitationsreglerna Som i och för sig då man har liksom tryckt tillbaka men så känns det som det, det är en... Eh, ja, det, det finns alla anledningar att eh, markera vikten av en fri och levande supportkultur. Man, man har ju varnat lite grann, för, eller man. På andra håll har det varnats lite grann för att det kommer hamna här. Alltså på Alltså Vi har sett det i Italien, vi har sett det i Tyskland och så vidare. Att vi varnar för att visst... Vi, vi hugger på supporterkulturen, alltså tifokulturen flaggorna och så vidare stora flaggor men vi vill polisen eller ordningsmakten vill bryta in där och skapa en spricka mellan supportrar alltså aktiva supportrar och resten att de står där med sina flaggor och är engagerade alltså det här har vi sett i Tyskland, det har vi sett i Italien och så vidare. Och vi har sett att de vill skapa en spricka mellan de som står och bara tittar på och kollar på matchen och vill ha en, en mysig upplevelse. Och, men, sen, och sen resten. Men det som är intressant och ändå lite så här positivt i det här mm. det är ju att om man backar så här tio år till exempel då... Uh, när det, när det liksom, man började införa hooliganlagen och andra saker, och liksom, uh, när polisen också försökte markera uh, starkt mot supportkulturen, då var det väldigt svårt att uh, få något stöd utanför aktiva supporterkretsar mm. Nu tycker jag liksom att om man följer, det finns liksom gott om uh, bra uh, sportjournalister som uh, påpekar hur absurt det här är. Och det som ju faktiskt jag tycker också är nästan mest kläden och allra viktigaste att det är också så att från klubbarnas sida, till de här från svensk elitfotboll, mm. så har man ju liksom sagt att, eh, ja, man markerar ganska tydligt att polisen får inte vara så här godtycklig och vi måste hålla oss till rättssäkerheten. Och inte minst därför så är det, apropå det här med avstängningar hos våra egna supportrar. Så det är en sak, om polisen kliver in och liksom uttalar sina rättsvidriga besöksförbud. Det är svårt att göra någonting åt. Nu har vi den lagstiftning jag tycker den är absurd, men den finns. Däremot så tycker jag det är något helt annat och väldigt så här olyckligt när klubben själv ska liksom angripa sina supportrar. Och där tycker jag man måste... Ha en helt annan hållning från, från klubbens sida Det tror jag finns anledning att återkomma till på, på flera vis. Speciellt eftersom man ju så här smyckar sig med att vi har sådana bra supportrar. Man har liksom i alla sammanhang annars så är det liksom bilder på, på Tifon Man har gjort en, det är hela väggen i spelat. Liksom... Nu vill jag inte måla fan på väggen men i Europa, eller i Italien och i Tyskland och andra länder. Jag får dra Italien här från det är som är mitt. Det jag har koll på har det blivit liksom ett hat. De har ju lyckats slå en jävla split mellan ultras och vanliga supportrar. De har lyckats de har ju lyckats med att göra att ultraskulturen är någonting negativt. Deras flaggor och så vidare. Och att de vanliga, de som sitter på läktaren och inte gör någonting, att det skulle vara någonting negativt. Och de har lyckats slå ett Split mellan van, alltså alla som håller på samma lag men de har lyckats i Europa, om man faktiskt lyckats slå ett split med att ställa frågan är det de som är problemet? Alltså, Nej, är det, man, det, man har lyckats jag, rikta absolut. en fråga mot alltså, mot samhället och säga att, är, är det Ultras kulturen, Alltså Ultras är det ett problem om man har lyckats och säga att det är ett problem och det är det som är, alltså ja i Sverige kan vi inte göra så jävla mycket. men alltså Ultras har blivit ett problem och polisen har lyckats. Ja, men jag tror ju, som jag var inne på, att det ser lite annorlunda här, ut här. Mm. Och det handlar inte minst om att eh, alla vet att svensk fotbolls unique selling point mm. Mm. är inte spelet på plan. Nej, utan det som, det som gör att svensk fotboll överhuvudtaget liksom är någonting som man pratar om och som man får gehör för det är ju supportkulturen och det vet numera liksom också faktiskt fotbollsfamiljen i stort så jag tycker liksom att det, det som är positivt jag tror inte att det där riktigt kommer att lyckas jag tycker att eh, rätt mycket av diskussionen hittills visar att i sociala medier så är det väldigt många Såhär så vanliga Familjefäder som går med barn Och som inte alls en del av vårt, kulturen Snarare så här, talar om att Fan vi älskar att gå på fotboll Våra barn har aldrig varit rädda och så, där. så jag tror vi är en, en bit ifrån det där som men, men, alltså, man, vi, hoppas. Vi, vill, vi hoppas ju att det är så ja, Alltså ja. det är det det handlar om Men frågan är liksom Vart vill polisen driva det, det, ja, alltså, det, det, det som De jag... vill ju hitta en motpol Att liksom oj nu, nu bråkade de på grund av den här stora flaggan, eller vad det var. Alltså, ni är nu up to date, det upp att upp vi har förbjudit stora flaggor och så vidare. Alltså, och då, då vill de ju rikta det till att det är de på läktaren som är ett problem. Och det är de som sitter bredvid, alltså, vi är ju inte en jättestor reporterstegara här i Västerås, sådär vi... Vi får dra exempel till ett friends arena eller någonting där liksom AIK spelar och då spelar de och så har vi en jävla jätteflagga. Och då sitter de familjelekterna och de vill få det till liksom, att en må bättre av att de inte jag tror, har. Jo vi måste få mega poänger att ja. de, de inte lyckas med det. Jag tror inte att de kommer lyckas med det. Och jag tror att också det är vår uppgift att se till ja, ja, också alltså, det att och, också klubbarna ja. också jag tror att det är en mm. viktig poäng nu. Att få klubben att förstå mm, mm. att supporterna är en tillgång. Inte bara för att vi stödjer laget utan också mm. som en del i hela, om man nu ska prata på modern fotbollsspråk, mm. också en del av varumärket. Det är vi som gör att VSK är lite mer intressant än vad som levereras på plan. Och då får man tänka noga på hur man behandlar den aktiva supporterna. Jag sporten. håller jag. Och jag menar att då behöver man inte göra för i många föreningar och framförallt tycker jag, vad det verkar i vår förening, vi själva börjar. Stänga av att vi böjer oss för saker och poliser och så, som vi inte behöver. Nej, jag håller helt med. Jag tycker inte heller att vi så lättvindigt behöver böja oss för de påtryckningar som ändå kommer från polismakten, som jag vet, liksom de drar till med extra ordningsvakter fastän man tänker att. Jag vet att det har liksom rekommenderats färre ordningsvakter, men polismyndigheten i sitt tillståndskrav kräver fler ordningsvakter än vad som har rekommenderats från en instans som är ja, men som brukar ha koll på läget så att säga. Och Framförallt tänker jag att vi inte när det som du är inne på är att klubbar börjar liksom ställa lite. Stå upp mot de här Vi ser ju på de här visiteringsreglerna Som svensk fotboll Också ställer sig mot ja. eh, Och då finns det ingen anledning alltså vi behöver, Jag tycker inte man som klubb Behöver fega ja. alltså, Klubben ska inte gå före, för... klubben kan stå... i värsta ja. fall Tvingas följa någonting ja, men, absolut, men vi ska absolut inte Men det, jag, jag tänkte så, här, det, det är ju lite intressant För att VSKs supportkultur På hemmaplan Har ju liksom sett likadan ut Under minst tio år Alltså jag menar, under hela tiden i, i Norrättan, visst det var ju lite färre men vi hade ju liksom också i norr, Norrättan eh, ganska många så att säga större matcher. Eh, vad gäller så här, liksom, flaggor och vad gäller antalet matcher där det varit pyroteknik och så, det sett ungefär likadant ut under väldigt många säsonger. Och generellt sett kan man säga det är otroligt länge sedan vi hade några som helst så här, ordningsstörningar eller liksom, incidenter på hemmaplan. Och stämningen har varit god Det har liksom inte liksom blivit något så här bråk Det har inte blivit någon utmaning från det tjafs med här. Publikvärdar och supportrar Tvärtom har det liksom varit så här, Fan alla är på samma sida Det går ut på att liksom ta hand om varandra Och undvika onödiga liksom incidenter ja. Nu när vi har klivit upp ett steg mm. Så har det liksom förändrats Och det skedde ju liksom redan på sista hemmamatchen När det var klart att vi skulle gå upp då var polisen där, de skulle liksom börja visa sig lite på styvalinan. Nu är det mer närvaro och helt plötsligt så har vi liksom ett annat så här klimat som är helt jäkla onödigt. Och det här, det här visar ju bara liksom att få support att sköta sig själva. Men vi ska liksom inte romantisera, det finns liksom inslag i supportkulturen som man kan tycka är mer eller mindre bra. Fine, det måste man ju våga säga. Men de incidenter vi har nu och det här med avstängningar och så, det är bara resultatet av att vi har liksom... Mer vakter På läktaren Och eh, det är det här som gör mig så otroligt eh, Ja men bekymrad ändå I, i år är det vi, som har... att vi skapar ett problem som, som, inte fanns. som inte fanns För de senaste åren har det varit Upplever jag det som att vi har haft en ganska sund läktare. Ja, absolut. Det har funnits problem tidigare. Men just de här senare åren tycker jag det har fungerat väldigt bra på våra läktare. Och som du säger, Fredrik, så är det väldigt få incidenter. Så därför känns det väldigt är den här upptrappningen som... Upptrappningen är, känns ju som att den har kommit alltså, från... Alltså... Polishåll. Alltså, det, det, det ser vi ju från nu när AIK inte ens får ha... Eh, mer än en flagga, mer än en meter stor och så vidare. Alltså det har vi sett idag. Alltså det är dags dato. Men, men vi började ju liksom ha hypokondriker, alltså känslorna. Att, vad hände när vi mötte SM-finalen i Bandy? Vi började, be, är det de vill markera mot oss? Alltså det kändes som att polismakten Ville börja markera att det här är det som gäller. Ni ska börja rätta er efter någonting. Ja, alltså tycker, det var känslan redan då. Jag tycker man ska inte dra för stora eh, växlar i Men jag känner ändå att de senaste... Framför, ja, men från och med senaste, eh, sista hemmatchen förra året så har vi upplevt en helt annan... Uh, miljö känner jag ändå på läktaren I och med support till polisernas inträdare Jag säger inte att de är skyldiga För det eventuella stök, Det stök som var på bandfinalen, mm. Men uh, Det känns som situationerna blir sämre Sen kan vi kolla utåt i landet Sundsvall och nu AIK Deras flaggförbud Det känns som att polisen Ja, onekligen jag utmanar. vet utmanar De utmanar och jag har svårt att säga syftet Med att utmana en kultur Som knappast Det är svårt att säga att den har gått åt fel håll Och det viktiga är att och polisen Alltså ja. kan vi inte göra så jäkla mycket åt Nej. Annat än att vi för, man försöker hålla ihop i det ja. hela så där. Men det som, det som känns så onödigt Är att under de här senaste åren Eller under väldigt lång tid så har det varit en sån otrolig styrka i VSK som klubb. Att supportrar, spelare, styrelse, funktionärer. Att alla har dragit åt samma håll. Vi har liksom haft väldigt lite av såna här konflikter som kostar energi och onödigt fokus. Men jag tror liksom att just det här har varit faktiskt en viktig anledning till att hela klubben har kunnat liksom vi har utvecklas. Håll, ja. så. Att vi, vi har kunnat ska... lägga det där bakom vet, oss. Mm. Du vet det har ju varit många liksom... Eh, Ja, men det har ju funnits många säsonger där alldeles för mycket energi har gått åt liksom en slags här lågfrekvent krigföring mellan supporter och styrelse eller någon förvirrad vakt eller liksom någon galen säkerhetsansvarig. Det där har vi inte haft. Vi har vi har, haft, haft liksom... vi har haft en harmoni de senaste ja. åren med att vi, liksom, vi är rätt med klubben. Alla respekterar varandra. precis och Vi respekterar en eh, engagerad supporterkultur. Och vi förstår vad vi måste göra. Mm. Alltså vi respekterar regler också. Exakt. Och då Vi har att... inte haft problemen. Nu känns det som det är väldigt viktigt från klubbens sida. Att det här kan man sätta sig ner och prata om också. Men att inte lägga om kursen och bara skapa konflikter. Liksom, det får vara budskapet från det här inspelet. Att vi ska vara väldigt rädda om den här sammanhållningen vi har skapat i klubben. Och för den har såklart supporterna ett ansvar. Men... Eh, inte minst och allra mest ja. Så tycker jag nog att eh, man från Klubbens sida har ansvar för att inte Skapa konflikter Och vara mer liksom så här repressiv Och bestraffande mm. än nödvändigt eh, framförallt, Har vi ändå, som vi ändå ser, Som jag ändå ser det, Att vi de senaste åren har betett oss Rätt bra på läktarna eh, Och då framförallt då, då, ja, men Det gäller att, I en sån fråga att vi får också Hjälpen utav Klubben att vi på något sätt kan stå igenom Att det inte blir någon splittring Det är en splittring som inte behöver komma Där gäller det att påverka klubben i rätt riktning Känner jag Vi har ju verkligen de senaste åren haft en bra Dialog Med, med Västerås Alltså med klubbens säkerhet Och så vidare Så att Dialog behöver vi fortsätta ha Jag tror inte att det, Ingen gynna så att de helt plötsligt Börjar ta, ta steget Och Polisens sal liksom helt plötsligt känt att liksom, Nej, men nu ska vi lyssna på dem. Alltså, vi Nej, har jag... haft en bra relation med VSK-säkerhet de senaste åren. Det var usält ett gäng år ja. sedan. Det är ingenting att diskutera men nu har vi en bra relation. Alla framas, hälsas när vi träffar ja. varandra. Men, men vi ska inte tappa den relationen. Vi alltså, just... bör inte tappa relationen Till den vi har just nu <skratt> Ska vi Snacka lite om eh, Truppen som vi var inne på tidigare Vi har ju någon sorts eh, Så kallad eh, Zuka gate här nu Där Ravi eh, Ravitsuka Vägrade att träna de Senaste träningarna Vad säger ni om det? För mig är det ju Oacceptabelt Mm. Alltså samma sak, det är helt oacceptabelt och inte liksom. Det är klart det är oacceptabelt, men det intressanta är väl då eh, kanske att fråga sig ändå eh, varför vi har hamnat i den här situationen. Eh, och man kan väl, jag är ganska säker på att eh, det här är mycket medvetet. Han eller hans agent vill ju att säga straffa ut honom för honom nej ja, det är ganska tydligt ja. det, det får man väl vara säker på Men vi har ju varit inne på det här Ett par gånger i tidigare avsnitt Att nu har vi en bred Och bra trupp Och det är ju på många vis en gåva Men det kan ju också vara lite av en Förbannelse För det ställer ju vissa krav på hur man hanterar det hela Och Hur får man folk som inte spelar att känna sig delaktiga och se att det finns en chans eller att man bidrar och så. Jag ser inte att det här är svaret på, på mysteriet med, med Sokas dåliga beteende. Men, men det är tål att tänkas på för att vi har rätt många kvalificerade spelare som har fått väldigt lite speltid i truppen. Så att, att våra tränare betyder ju inte bara att man har som uppgift att ställa de 11 bästa på plan. Det är lite mer komplicerat än så. Nej, det är ju, alltså det, är ju det är väl en ganska stor uppgift att få hela truppen med sig. Eh, framförallt i år kanske när truppens bredd är... I alla fall inför säsongen känns det som en av våra styrkor. Det gäller ju verkligen att vi kan se till att utnyttja det och att... Eh, spelare går ut på det här sättet... Det, ja Det finns väl vissa orosmål där Helt klart Det finns flera som har varit ja. ute i tidningen Och alltså jag vet inte om alla har gnällt Men man har ju ändå velat ha haft speltid Det har man ju ja. varit tydlig med ja, men, mm. men det tänker jag att alltså, Jag gissar att vi tänker på Att Filip mm. Ottosson och Douglas Karlberg har funnit artiklar om De artiklarna tycker jag är ändå På en helt annan nivå än den Med Ravri Att de i det läget de har varit Upplever jag Visst, kanske man kan tycka att de är onödigt Men jag menar ändå att i de, de har inte fått så mycket spel till När vi helt intervjuade dem Det vore nästan orimligt att utse Att det är Fri och fröjd Jag säger inte att det är konstigt Men man kan välja att hantera det på olika vis Tänker Brian Spahn, Som ja. ju var liksom så otroligt mycket I kylboxen efter det att Torane försvann. Mm. Uh, och som ju liksom ändå är en spelare med. med jag menar, ja, men, han är det är ju dit jag vill komma. Alltså, är att Den här killen har ju verkligen. Alltså det som kommer fram är ju. Är misstroende Alltså han är inte nöjd att han inte får spela. Men alltså. Vem menar du nu? Vi pratar om det här just nu. Eller? Vi du lite om både Douglas och... Uh... Men det är det menar. Ah, är deras ah, okay, uttalande så jävla... Nej, de är inte så... Jag menar, Ravis uttalanden är ju liksom rent så här provokativa Och det är ah. det jag menar, de är ju så jävla provokativa Så att det är helt klart att de är sagda mm. i syfte att straffa ah. ut sig själv Punkt Min andra poäng var Jag tycker inte att varken Dogge eller Sons uttalanden är liksom uppseendeväckande Men min poäng är, man kan välja att säga... Jag har ingenting att säga om min situation. Nej. Man kan liksom bara strunta i det. Man behöver inte använda liksom media som en kanal överhuvudtaget. Om man liksom vill vara den här no. superlojala eh, spelaren. Jag tycker att, och professionell, mm. precis som spam mm. gjorde. Men det mest intressanta kanske ändå inte är liksom Hur den, varje enskild spelare Hanterar sitt eget missnöje så De är människor och de har känslor De vill någonstans Men det inte, mest intressanta för, för framtiden Det är kanske ändå hur klubben ska förhålla sig till Att vi nu är i en ny situation Där vi har Väldigt många spelare som har kommit hit För att de räknar med att få spela Och för att utvecklas Och för att klubben säger att hit ska jag menar, Klubbens budskap är ju Talanger från det här området och spelare som vill uppåt De ska komma till VSK, vi vill utveckla dem antingen för att de ska spela hos oss eller för att vi ska kunna sälja dem vidare Och den situationen måste vi hantera, det handlar om både om tränare, sportsligt ansvarig styrelse och players manager Det tror jag man måste liksom, ja men det är en ny situation som vi har att hantera mm. Absolut ehm, Ska vi prata lite om österborta som är nästa match också Uh, Öster som uh, ligger sist uh, Just nu när det här spelas in Har bara tre inspelade poäng Var väl mer eller mindre topptippade uh, Eller i alla fall Inte ligga sist uh, Kan man säga Va, Vad tror ni om den matchen? Ja vad ska jag säga Jag lägger ut med mig själv från Genom analys överhuvudtaget Eftersom jag sa att vi skulle slå Varberg lätt Så att jag kommer att hålla tyst. Nu. Nej, jag har inte hållit tyst. Jag har bara sagt att vi. Får vi en matchbild som <laughs> mot eh, BP och eh, Ös, då kan det ju såklart gynna oss. Det är, det är svårt att veta när. Eh, eller hur Öster kommer se på den. Eh, se på matchen, hur de ser på sig själva. Det är, säkert, det är ett lag som troligtvis Tänker att de har underpresterat Så får vi lite Ja, så går de ut Som ett lag som vill föra matchen Då tror jag ändå att vi kan få Kan få möjligheter och lyckas med det vi har gjort Mot BP och, och Örgryte Jag vet för lite om Öster, annat än att de har Gärdler som tränare Och som är mest känd För att vara vart. En lovande och gnällig talang som blev petad i Malmö, vad vet jag. Men min poäng är att jag har ingen aning men det känns lite jobbigt att möta ett lag som har underpresterat och som lite har kniven på strupen. Och eh, <går> jag har nu här igenom eh, hemliga meddelanden fått reda på att de spelar ju varken på naturgräs eller på konstgräs utan spelar på hybridgräs. Och frågar, tror vi. Ja. Tror vi? Och, och givet om det här nu stämmer, så undrar man ju: Är VSK ett hybridgräslag? Ja, men det kan jag inte tro. Det, du visade ju att vi var duktiga på gräs också. Alltså vi är inte så dåliga på gräs som folk säger. Det beror nog lite på som jag var lite inne på i förra podden hur vattnad mattan är egentligen, hur snabbt det går. Det var varit så där hemma om man ska tänka poängmässigt, två av nio poäng så att, hur hyvige, alltså kanske ja, vi är väl halvbra i sån. Ja, jag tror att det kommer bli bra. Men på ett vis, det här att, att, att spela borta eh, kanske passar oss eh, i så mått att vi blir lite mindre benägna att eh, föra och göra matchen själva. Och jag tror alltså ju sagt att jag tycker att vi har ett spelmaterial som passar väldigt bra för att vara ett omställningslag. Eh, och eh, är ju inte jättebegeistrade av det här. Possession-plottrandet Som vi ägnar oss <laughs> åt så, så det kanske är bra att vi får spela borta Och låta de andra göra jobbet Och vi gör målen Ja men precis, men nu möter vi serledarna Och nu möter vi liksom de som ligger i botten Så att den här matchen ska vi vinna eller? Det... Bara vi inte får för oss att vi ska föra matchen Nej och bara vi inte får för oss att vi ska Ja men att de ligger i botten att vi tror att det därigenom ska gå enkelt för det verkar ju som förra matchen när vi mötte dem som låg i botten, Mjölby eh, På tal om Mjölby i och för sig så verkar det ju inte jättelätt att komma till Strandvallen och plocka poäng häng. Eh, du eh, åkte på torsk senast och eh, nu även eh, Örgryta. Ja. ja Örgryta. Tre raka segrar har Mjölby nu ja. ja, det är möjligt i alla fall på Strandvallen Så att där verkar det inte vara speciellt eh, lätt att komma Det är en borg det... Ja men det är väl så här Som vi sa i början Att om VSK ska ta poäng Så måste vi ligga väldigt Väldigt nära vårt max Det får liksom inte finnas Vi har inte så stor fel marginal Varken mentalt Taktiskt som lag Eller enskilda spelarprestationer Utan vi måste Ja mm. det är allt Det är det vi behöver det är, det är små marginaler men vi gärna behöver spela med våra bästa spelare som Modja till exempel. Mm. Så är det... Då vinner vi med Modja i laget. Det hoppas vi. Det, vi. Bra. det får vi hoppas. Och som vanligt så ska man boka sig på bussarna. Vi pluggar alltid för det men gå in på vsk.nu, boka er så att vi kommer iväg med minst en buss. På söndag Och ja, övrigt så tackar vi väl Alla som har varit med i podden Och alla tack, som lyssnar tack, tack, Ja jag ska tacka alla som lyssnar Tack alla som lyssnar tack, Hej sport